și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, prezentând în următoarele 30 de minute programul numărul 132 pentru toți aceia care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, vom parcurge în curând gândurile pregătite cu atâta grijă și bucurie pentru dumneavoastră, nu mai înainte însă de a afla ce s-a mai petrecut cu micuța Jessica din Londra. Cu ocazia lecțiunii trecute, i-am lăsat la împrejurarea în care s-au despărțit unul de altul, după ce mai întâi Jessica l-a pus la mare încurcătură pe Daniel, întrebându-l dacă așteaptă cu bucurie ziua de apoi, ziua cea mare a socotelilor. După aceea ea a plecat... Și când a ajuns lângă casa unde locuia, Jessica, a băgat de seamă că lumea forfotea de colo până colo și înconjurase pe un domn înalt pe care l-a recunoscut mai decât. Era predicatorul. Și-a făcut repede drum până la el și când domnul Wilson a văzut-o, i s-a luminat fața de bucurie. Au intrat amândoi pe poarta dărăpânată, au mers de-a lungul curții până în fund la grajd, au urcat scara putredă și au ajuns în podul grajdului, camera de locuit a fetiței. Olanele de pe acoperiș au căzut în anumite locuri și prin găuri se vedea cerul gol. Geamurile de la ferestrele închipuite erau sparte și înfundate cu zdrențe. Lângă sobița de tablă ruginită, care arăta că de mult nu mai văzuse focul, o scândură veche așezată pe niște cărămizi în chip de picioare, ținea loc de scaune. Pe acest scaun s-a așezat domnul Wilson, iar Jessica, jos la picioarele lui. Jessica! A întrebat predicatorul. Aici locuiești tu? Da, a răspuns ea. Când mama era la teatru și jucam amândouă acolo ca să râdă lumea, aveam o cameră mai bună și o să avem una și mai bună când voi fi mare și voi câștiga bani mulți la teatru. Draga mea, a spus musafirul. iată de ce am venit eu la tine. Vreau să stau de vorbă cu mama ta și să o rog să te lase să urmezi o școală într-un orășel, nu departe de aici. Ce zici tu, o să-ți dea voie? Nu, a răspuns fata. Mama nu vrea să mă lase să și să citesc și nici la adunare nu m-ar lăsa. Spune că lucrurile acestea nu mi-aduc niciun folos. Noroc că sala dumneavoastră de adunare este departe de locuința noastră și ea n-a că eu vin acolo în fiecare duminică seara. De altfel, ea se îmbată în fiecare duminică. Fetița vorbea așa de deschis despre aceste lucruri grozave, încât predicatorul s-a înfiorat și, îndreptându-și ochii spre un petic de cer posomorât, care se vedea printr-un geam spart, a spus oftând. Doamne, ce aș putea să fac? Nimic, domnule predicator, i-a răspuns fetița. Lăsați-mă doar să vin duminica și să vă ascult când vorbiți despre Dumnezeu. Dacă mi-ați da haine frumoase ca ale fetițelor dumneavoastră, mama le-ar pune manet ca să facă roz de țuică. Nimic mai mult nu puteți face pentru mine. Dar unde e mama ta, Jessica? A, a plecat și n-a mai venit decât peste câteva zile. Să știți că nici n-ar putea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Într-o zi a venit la noi un om ca să ne vorbească dintr-o Biblie ca dumneavoastră și mama i-a dat brânș pe scar așa de tare că bietul om a căzut din ușa podului și era gata să moară. La teatru o poreclea pe mama talpa iadului și nimeni nu avea curajul să ne căjească. Așa-i de rea. Domnul Wilson a rămas pe gânduri. Cute adânci au apărut pe fruntea lui și privirea s-a întunecat tot mai mult pe măsură ce sărăcia Lucie din jur îi apărea în toată grozăvia ei. Pe fața lui se vedea o mare durere și o liniște de mormânt s-a așternut între ei. Apoi, trăsărind, a întrebat-o. Ia spune, dragă Jessica, cine e acel Daniel despre care ai vorbit în rugăciune? Oh, este un domn foarte bun cu mine, care îmi dă câte o cană de cafea și pâine, a răspuns ea cu și retenie. Dumneavoastră nu cunoașteți toți oamenii din Londra, nu-i așa, domnule? <hânt> nu cred, a zâmbit el cu înțeles. Dar așa este, că el ține Dugheana, da? Jessica a făcut doar un semn cu capul, nemai având curajul să vorbească. Și cât costă o cană de cafea, fetiță? A mai întrebat el. O cană plină costă un leu, dar poți lua numai o jumătate. Sunt bune cafeaua și felioarele de pâine? Glumea domnul Wilson prefăcându-se. O, oh, dar ce bune! A răspuns Jessica râzând și prescăind din buze. Ei bine, uite ce este, a spus predicatorul. Spune-i prietenului tău să-ți dea în fiecare dimineață câte o cană plină de cafea și o bucată de pâine de un leu și eu o să plătesc oricât va voi. Să vină la mine și să-i dau banii. Deodată chipul fetiței s-a luminat de bucurie, dar numai decât s-a întunecat, amintindu-și pe loc de făgăduința pe care o făcuse lui Daniel și parcă în silă a răspuns. Nu vă supărați, domnule, dar vă spun mai dinainte că el nu va putea să vină după bani. Stă prea departe și are atâția mușterii. Când ar putea să vină după bani bietul de el?" Atunci, uite ce Jessica," a spus el. Dacă e așa, eu am toată încrederea în tine și-ți dau câte un pol în fiecare duminică pentru ca să-i plătești tu prietenului tău cafea. Dar să știi că eu o să aflu dacă nu faci cum îți spun." A privit țintă în ochii fetiței de parcă ar fi vrut să pătrundă în gândurile ei. Ea a rămas mută cu privirea rătăcită și o nofta prelungă a ieșit din pieptul ei. Copleșit de mila el a continuat. Ia spune dragă, spune fără nicio teamă, ce mai pot face eu pentru tine? Vai, nimic, domnule predicator. Vorbiți-mi, vă rog, numai despre Dumnezeu. Bine, copilașul meu, atunci ascultă-mă cu toată atenția. La început Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Și omul era curat și fără vină, însă n-a rămas în această stare pentru că n-a vrut să asculte de Dumnezeu. Și din plice în aceste neascultări, răul, adică păcatul, a intrat în om... Atunci Dumnezeu a spus omului că trebuie să moară fiindcă n-a ascultat și a păcătuit În felul acesta, de la Adam, care a fost cel din tâi, toți oamenii au fost păcătoși și au trebuit să moară Dumnezeu însă n-a părăsit pe oameni, el i-a iubit foarte mult și a vrut să-i aibă lângă el în cer Dar ei nu mai puteau să intre în cer pentru că toți erau întinați, erau murdați de păcat Atunci Dumnezeu în dragoste sa pentru oameni s-a gândit el și a trimis pe singurul său fiu preiubit care era curat și sfânt ca să moară el pentru oameni și să-i scape de pedeapsa veșnică. Deci, acela care era drept a murit pentru păcătoși, pentru nedrepti. În felul acesta, el, Domnul Isus, este Mântuitorul și sângele lui, curățește orice păcat și orice întinăciune și deschide calea omului ca să intre din nou în cerul pierdut. Toți aceia care vin la el sunt mântuiți și spălați de păcat și încredințați că vor fi veșnic cu el Pentru că Domnul Iisus le-a pregătit un loc minunat în casa tatălui său, care acum este și tatăl lor Dacă tu vii la Domnul Iisus, dragă Jessica, și crezi că el a murit pentru tine Sângele lui te curățește de orice păcat și ai și tu un loc în cer lângă el Ia spune fetițo, crezi lucrul acesta? Da, domnule predicator, a ea din toată inima și plină de bucurie Domnul să te binecuvinteze toată viața!" a răspuns domnul Wilson cu ochii ridicați în sus și cu o voce duioasă care a încălzit toată inima fetiței. Apoi s-a ridicat și cu mare grijă a coborât pe scară. Jessica l-a condus pe drumul cel scurt până la o stradă luminată unde s-au despărțit. Ea s-a întors acasă, fericită că avea și acum un pol în mână, dar mai ales pentru toate vorbele pe care le auzise de la predicator. A doua zi de dimineață, Jessica a apărut în fața Dughenii, ca și cum ar fi fost un mușteriu în toată firea, a pus toți banii în palma lui Daniel, care vrând nevrând a trebuit să asculte tot ce fata îi povestea pe neră fără să-i mai lase timp să întrebe ceva. După ce Jessica a spus și de povestit toată întâmplarea cu predicatorul, îi treceau prin cap gânduri de neliniște. Se temea bietul Daniel că până la urmă domnul Olson îl va descoperi, mai ales că acum nu o mai putea opri pe Jessica să vină în fiecare zi să-și ia cafeaua plătită mai dinainte. Își făcea planul în mintea lui că dacă o să fie descoperit o să se lipsească de dugeană, numai să nu se pună rău cu lumea din adunare, dar totodată îl durea la inimă când se gândea că trebuie să se despartă de dugiana lui, care îi aducea atâta câștig săptămână după săptămână. Iată, iubiți ascultători, pe bietul omul acesta, Daniel, el nu se îndura să se lipsească de o mărâtă de dugiană care aducea chipurile un câștig efemer, dar să o fi gândit el vreodată la cele de care s-a lipsit Domnul Isus, ca să-i salveze sufletul lui de la pierzare? Domnul Iisus a lipsit de cerul frumos, de părtășia cu tatăl numai ca să-i aducă lui Mântuirea, iar el nu se putea lipsi de o beată dugheană Care îi aducea un câștig atât de mic Dar tu, iubite ascultător, te-ai gândit o vreodată la Domnul Isus Care din dragoste pentru sufletul tău a părăsit toată slava cerească minunată Străzile acelea de aur, lucruri care nu se pot vorbi în chip omenesc Părtășia cu tatăl, toate acestea le-a părăsit pentru tine Te-ai gândit tu vreodată? El a părăsit totul, a venit aici pe pământ și a luat chip de rob Numai ca să te câștige pe tine și pe mine Te vei lăsa și tu câștiga de el Lipsindu-te de lucrurile acestea trecătoare Care te împiedică să-l ai O, oh, Doamne Dumnezeule Deschide-ne, te rugăm ochii Să vedem cât de mult ne prețuiești tu pe noi Ajută-ne apoi, te rugăm să te prețuim și noi pe tine la fel Renunțând la toate lucrurile pământești ca să te poți da nouă Să te avem pe deplin Amin Cum coboră capriorul, Ca să-și afli în văiga Zeila? Tot așa venea și Iacu E închisă În suspinul Acelei ore El află că I-a-l vânduse Pentru-un pung De mandragore Pentru-un pung De mandragore El află că I-a-l vânduse un pung de mandrago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 Într-adevăr, ce ieftin l-a vândut Rahela pentru un pum de mandragore. Dar oare nu-l vindem noi pe Domnul Isus pentru lucruri și mai de nimic? Iubiților, să ne hotărâm astăzi să părăsim totul pentru acela care a părăsit slava din cer de dragul nostru. Iubiți ascultători, pătrundem acum în lecțiunea noastră de zi, în lecțiunea numărul 132, studii în capitolul 15 din Matei, respectiv versetul 9, pe care îl vom citi, însoțit de explicația care urmează și apoi vom parcurge în continuare. Citim așadar versetul 9 de la capitolul 15 din Evanghelia după Matei, care sună în felul următor. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Ne aducem aminte că acestea sunt cuvintele Domnului Isus în discuția pe care o avea cu farisei care veniseră la el ca să-l ispitească cu gând să-l omoare. Observăm de aici câte lucruri nu face omul degeaba, cât timp cheltuit pe degeaba, câți bani cheltuiți pe degeaba, cât energie cheltuită pe degeaba. Poți să te închin, poți să slujești și să cinstești pe Dumnezeu degeaba, dacă nu faci toate acestea din adevăr și dintr-o stare de curăție. A arăta cinste și credință față de el înseamnă ascultare în totul de cuvântul lui, cuvântul Sfintei Scripturii. Nici o persoană sau orânduire omenească în care se observă abatere de la Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu nu trebuie primită de cel credincios. Oricât de strălucit ar fi omul și oricât de strălucit ar fi învățătura lui, nu trebuie luată în considerație dacă este abătută de la orânduirea lui Dumnezeu. Toată tradiția care nu se potrivește cu Sfânta Scriptură a Lui Dumnezeu, este falsă, este încercarea diavolului de a amesteca neghina cu greul. El întotdeauna a făcut așa. Să ne despărțim, deci, de tot ce este despărțit de Cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că numai despre Cuvântul Lui Dumnezeu spune Scriptura că rămâne în veac. Numai așa îl putem cinsti pe El și numai așa dovedim ascultare. După cum un constructor înlătură o pană putredă și pune una bună, tot așa și noi. Să înlocuim gândurile rele cu gânduri bune și învățăturile străine de Biblie cu cele biblice. Tot ce este despărțit de cuvântul lui Dumnezeu, desparte și de Dumnezeu și de Domnul Isus Hristos. În privința aceasta, cuvântul Domnului ne vorbește la Ioan 12, cu versetele 48 și 49, Domnul Isus spune Căci nu eu îl voi în ziua de apoi, ci cuvântul pe care l-am vestit eu, spune Domnul Iisus, acela va o pe oameni în ziua de apoi. Să primim toată învățătura care nu contrazice Duhul și litera Bibliei. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață lămurit la Evrei 13, cu 9 scrie Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, este mai bine ca inima să fie întărită prin har. Toată Scriptura, spune cuvântul la 2 Timotei 3:16 16 cu 17, este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iar la Proverbe 13 cu 14 citim Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. Parcurgând textul de la Matei, capitolul 15, am ajuns la versetul 10, unde citim astfel. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis, ascultați și înțelegeți. Câteva gânduri de aici, adevăratul folos din citirea cuvântului lui Dumnezeu este ascultarea de îndemnurile citite și înțelegerea lor. Nu este de ajuns numai ascultarea, ci și înțelegerea. La prima citire sau auzire se poate să fie o înțelegere de suprafață sau chiar falsă. Și punând în, în practică o astfel de înțelegere, tot falsă devine și viața personală de credință. Este mai folositor să citim puțin și să cugetăm mai mult decât să citim mult și să nu cugetăm deloc. Cugetând mai mult și mai adânc asupra unei probleme, o înțelege mai bine, iar ascultarea și trăirea ei vor fi după voia lui Dumnezeu. O ascultare pripită nu este primită de Domnul. În cazul lui Petru, Domnul i-a repetat de trei ori același lucru pentru ca să înțeleagă mai bine și ca să ia în serios îndemnul dat. Cine a primit Duhul Sfânt va înțelege problemele duhovnicești. Totuși, fără stăruință și muncă, Duhul Sfânt nu dă nimic. Un predicator cam încrezut a venit într-o zi la Spurgeon și a spus că el poate vorbi poporului și fără o pregătire dinainte, lăsând totul sub inspirația Duhului Sfânt. Spurgeon i-a spus că nu procedează bine și că trebuie pregătire. Predicatorul l-a invitat să asculte o predică într-o zi când era adunare. Spurgeon a primit invitația. După terminarea predicii, predicatorul îi spune că prima parte din predică a fost pregătită, dar partea a doua a fost inspirată de Duhul. Spurgeon a răspuns, Dragul meu, trebuie să recunosc că dumneata ești mai deștept decât Duhul Sfânt, fiindcă partea întâi a predicii a fost închegată, atrăgătoare și clară, pe când partea a doua a fost slabă, dezlănată, confuză și fără putere. Predicatorul a înțeles despre ce este vorba și a primit critica Marelui Spurgeon. Domnul Iisus spune, ascultați și înțelegeți. Numai când ascultarea este unită cu înțelegere, se ajunge la adevăr. Numai când munca este unită cu călăuzirea Duhului Sfânt, se ajunge la roadă plăcută în lucrarea Lui Dumnezeu. Prin ascultare, aduni cunoștințe. Prin înțelegere le coordonezi. Numai atâta îți aparține, fie din citirea unei cărți, fie din ascultarea unei predici, cât ai înțeles. Găte un mare poet german, spunea, fiecare aude numai ceea ce înțelege. Fericire și lumină îți dă numai înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, nu simplă ascultarea lui în versetul următor, la versetul 11, din Matei 15, citim Nu cei intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Domnul Iisus totdeauna avea în vedere Duhul omului. Trupul era secundar. Chiar când se aducea câte un bolnav cu trupul, el se ocupa mai întâi tot de Duh. Spunea el, păcatele îți sunt iertate. După ce Duhul era vindecat, îi vindeca și trupul. Dacă Duhul este curat, atunci totul este în ordine. Nicio piedică nu mai poate fi în calea care duce la părtășia cu Dumnezeu. Dacă Duhul este murdar, poate fi trupul desăvârșit de curat, îmbrăcat în hainele cele mai strălucitoare și să mănânce alimentele cele mai curate tot degeaba. Intrare la Dumnezeu nu va avea. Un bărbat care lucrează într-o mină de cărbuni sau într-o turnătorie, cu toată negreala de pe mâini, de pe față și de pe haine, poate să aibă o inimă curată și sinceră. Pe de altă parte, cineva poate fi îmbrăcat în alpe din afară și totuși inima să o aibă neagră. Nu ce intră în gură spurcă pe om, spune Domnul Isus, ci ce iese din gură aceea spurcă pe om. Poți să postești toată viața, mâncând alimentele cele mai slabe. Dacă gura ta rostește clevetiri, dacă inima ta este plină de ură și duh de ceartă, de blesteme, minciuni și altele, tot degeaba. Trupul este bun dacă duhul este bun. Materia devine curată dacă duhul este curat. Totul este curat pentru cel curat, spune Pavel la Tit 1.15, dar pentru cel necurat și necredincios nimic nu este curat. Duhul îl are în vedere Domnul Sus, nu numai când este vorba de omul însuși, ci și de vorbirea lui și de toată lucrarea pe care o face. Materia îl interesa mai puțin, de aceea și noi trebuie să privim totul mai întâi din punctul de vedere al Duhului. Ce iese din gură, spune Domnul Iisus, aceea spurcă pe om. În limba greacă, pentru cuvântul a spurca, se folosește termenul koino sau koinos, care înseamnă de rând ceva banal. Copilul lui Dumnezeu nu trebuie să fie un om de rând, ci un om ales. Ceea ce iese din gură îl face pe cineva ales sau de rând. Vorbirea și purtarea ta te arată dacă ești nobil sau de jos. Și primul și al doilea înțeles arată același adevăr. Dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, dacă vrem să fim de preț în ochii lui, atunci să ne păstrăm inimile curate, chiar și atunci când trupurile noastre la lucru sunt murdare de praf și de funingine. Inima poate fi cuib de rele sau templu sfânt. Nimic nu înjosește pe om ca păcatul și nimic nu-l ridică mai mult ca virtute. În versetul 12 de la Matei 15, în continuare, citim. Atunci nici lui s-au apropiat și au zis. Știi că fariseii au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? Vedem, iubiților, că adevărul și cel întărit de adevăr nu se potignește niciodată de nimeni și de nimic pentru că este liber. Minciuna și cel slab în credința adevărului însă se poticnește mereu și mai ales când aude ceva nou. Despre Domnul Isus Hristos nu citim nicăieri că s-ar fi potecnit de ceva vreodată. El era adevărul și nu se putea poticni. Orice ar fi spus și orice ar fi făcut omul, indiferent cine ar fi fost el, bun sau rău, credincios sau necredincios, Domnul nu se poticnea dar nici de înger nu s-ar fi potignit. Nu. El era de și de liber și cu privire la partea bună a cuiva și cu privire la partea cea rea. Fariseii și cărturarii, iudeii în general și chiar ucenicii de multe ori s-au potignit, fie de spusele Domnului Isus, fie de lucrările Lui. De ce acest lucru? Pentru că unii nu erau în adevăr, iar alții nu erau întăriți în adevăr. Și unii și alții erau robi. Cel care se găsește mereu, acela care găsește mereu prilejuri de potignire la unul și la altul, fie că este vorba de purtare sau învățătură, arată starea lui, ori slab în credința adevărului, ca unii din ucenici, ori rătăcit de tot, cum erau farisei. După cum soarele nu se potignește și nu este împiedicat în lucrarea lui de cele ce se petrec pe pământ, după cum vântul nu se oprește din drumul lui și nu se potignește de lătratul câinilor, și nu îl impresionează nici lauda, nici bagiocuri oamenilor, după cum pământul nu se potignește în mișcarea lui de rotație pentru că oamenii se urăs sau se iubesc, sunt lene sau sunt harnici, tot așa, cel cu adevărat credincios, acela care este liber, acela care este născut din adevăr, acela care are natura Domnului Iisus și care are o viață de sine stătătoare în el, nu se poticnește în nimic. El este deasupra tuturor, Drumul lui fiind drumul luminii, rămâne liniștit și când îl înțeleg oamenii și când nu îl înțeleg. Este gata să sfătuiască pe toți cu dragoste, dar dacă nu vor să-i primească sfatul, el nu se tulbură. Ca și florile care își împart mireasma deopotrivă și la prieteni și dușmani, el dorește binele și mântuirea tuturor. Toți aceia a căror viață, mai atârnă de un fir de pământ, găsesc prilejuri de poticnire și se pot schimba din poziția pe care o au. Aceia însă care au natura adevărului, care sunt pe deplin din Hristos și în Hristos, nu se pot ignesc și nici nu își pot schimba poziția. Aurul rămâne aur fie că este la loc de cinste, fie că este într-o ladă de gunoi. Mai avem încă un gând. Versetul de mai sus în altă traducere, în loc de cuvântul ignesc, se află cuvântul șocați, tulburați brusc. Farisei au fost șocați de cuvintele Mântuitorului. Domnul Iisus Hristos nu căuta să șocheze, dar nu se temea de a șoca. Caută unii să șocheze fiindcă știu că altfel nu i-ar asculta nimeni, dar n-ai voie nici să deformezi adevărul cu gând la ce vor spune oamenii despre tine sau cum vor atinge siguranța și popularitatea ta. Dacă Domnul Iisus ar fi vorbit fără a șoca pe nimeni, azi n-ar ține minte nimeni ce a spus. Cine nu șochează pe nimeni, nu va mântui pe nimeni. Domnul Iisus Hristos nici nu se scuză, nici nu se explică. Termină cu ei prin cuvântul lăsații. Vedem la versetul 14. Criteriul unui mesajiu este acela ca al unei sârme electrice, anume capacitatea de a șoca. Dacă nu se întâmplă nimic, înseamnă că este mort. Iubiți ascultători, dășduim că și inimile noastre au fost șocate de măreția dragostei Domnului Isus care s-a coborât până la noi ca să ne facă fericiți. În așa fel vom fi șocați încât și noi vom părăsi tot ceea ce ne împiedică să devenim proprietatea Lui. Domnul Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta și când ne vom întâlni cu ocazia programului viitor, inimile noastre șocate de dragostea Lui să fie mai receptive față de El. A Lui să fie slava. Amin. Vreau să-ți spun, amice, totul despre Iisus, cum în El aflat am prieten minunat. Vreau să-ți spun cum Isus, viața mi-o salvasă și-a lucrat în chip atât de minunat. Nu există prieten ca Isus. Nu mai e păcatul mi-a spălat, iar durerea mi-a cea mare mi-o luase. Oh, ce prieten mi-i nu păcatul s am fost gândit, visus m-a găsit, chinuit ne spus falsele falsele plăcere, dar Isus întinse mâna i salvatoare, arătând nou în drum ce duce în, ce, în cer. Nu există de prieten de ca și, Iisus. Ca și Iisus. Nu mai păcatul mi-a spalat, Chiar durerea mi-a chamare, mi o luase o oh, ce prietenii.